Pán s vámi. Svá svaté Vágy podle Lukáše. Jednou stál Ježíš u Genezáckého jezera. Lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby trochu odrazil do břehu. Posadil se a z učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spuste sítě glovení. lovení. Šimon mu odpověděl, mistře, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě, když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim v sítě téměř trhali. Dali znamení společníkům druhé lodi, aby jim přišli na pomoc a ti přijeli. Naplnili obě lodě až se potápěli. Když to šimon Petr viděl, patr Ježíšovi k nohám a řekl, Pane, odejdi ode mě, Hej, jsem člověk hříšný, Zmocnil se ho totiž úžas a také všech jeho společníků nad tím lovem ryb, které chytili, stejně i ze synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nínějška budeš lovit lidi. přijazí s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. Slyšeli jsme slovo Boží. V dnešním evangeliu Lukáš klade důraz na skutečnost, že zástup naslouchá Božímu slovu. My jsme taky teď naslouchali Božímu slovu. Jsme účastní na tomto tajemství. Lukáš dále podotýká, že Ježíš se posadil. A pak začal učit. Tato zmínka odkazuje na život pro křesťanského společenství. Němž se běžně docházelo k tomu, že evangelizace předcházá v katechezi. To značí, že Ježíš učil. Učil lid. Po katechezi přichází povolání prvních učetníků. Jak jsme to slyšeli, když přestal mluvit Řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spuste sítě klovení. Šimon mu odpověděl, mistře, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Úžasná důvěra, Věšíše. V tomto místě dochází k přechodu od sklamání k důvěře. Petr, který je výborným rybářem, dobře ví, že po celnočným neúspěšném rybolovu není mnoho důvodu důfa v to, že příští pokus přinese nějaký úlovek. On to věděl a přesto má tu důvěru na Tvé slovo, pane. Je běžné, že člověk se ve svém rozhodování opírá o zkušenost. Petr ale Přece jen projeví důvědomě slovo a vykonat to, k čemu je Ježíš vyzval. Zajít na hlubinu. Dí níž, podívej se do své. Dále vidíme přechod od úžasu k vědomí vlastních hříšností. Peto svědomí je osvíceno nejen prostřednictvím zázraku, že viděl, ale především díky hlubokému osobnímu setkání s Ježíšem. Vždycky, když Pán vstupuje do našeho života, kam vstupuje? Vstupuje do srdce, aby tam bydlel, protože srdce je základ. Když se srdce neobrátí, jak může člověk hlásat o Kristu, když nemá tu zkušenost se živým Kristem. Petr přestává být lovcem ryb a stává se rybářem lidí. Ježíš umí člověka zasáhnout několika slovy. Učení si opuštěli kvůli Ježíšovi všechno a vydávají se spoustním na jeho putování. Jak jsme to slyšeli, vytáhli lodě na břeh, nechali sítě a všechno a šli za ním. Papež František k tomu dodává, Ježíš nikdy neříká, pojď za mnou, aniž by k tomu dal misi. nikoli. pojď za mnou a já ti dám udělat to a to. Pojď za mnou a budeš toto. Chceš být dokonalý, zanech toto následuj mne a budeš dokonalý. Vždycky je tu nějaká mise, účitý úkol, Jdeme Ježišovou cestou, abychom něco dělali, aby jsme oslavovali nebeského Otce. Povolání je především pozitivní záležitost. Učení vníma toho, k němuž přilnul. A my dobře víme, že patříme Kristu. Jsme boží služebníci. O tom se přesvědčil svatý Řehoř Veliký. Pod jeho slov, když se ujal k svoji loďky, teklo do ní ze všech stran. Řádil mor, hlad, vojska, klesala kázeň, morálka. Viděl, kolik lidí neví o Bohu. S tím, ším se Hřehoř veliký setkal, on to viděl. A jak víme, on zvítězil. Díky Boží moci nechal působit Nebeského Otce. Zanechal mnoho spisu, jak to říkají, ten životopis. Upevnění liturgie zpěvu, jak víme, neznámější je gregoriánský Ale bez Boží milosti by to nešlo. Bez toho, že by se obrátil ke Kristu. Jak to říká svatý Pavel, vy však patříte Kristu a Kristusu Bohu. To je ta postupnost. Děkujeme za ty milosti, které dostáváme. Že jsme Kristovi učetníci. Že víme, kdo je Bůh. Amen.